اسم وفيل وحرف. لأنها إما أن لا تدل على معناة في نفسها وهو الحرف او تدل على معناة في نفسها ويختل معناها بأحد الأسفل حليث المتحدث. وهو الفعل أو تدل على معناة في نفسها ولم يختل معناها به وهو الاسم. الكلمة لذي رجل بأحد. اسم لا يفعل حرف. ځل کیږي زارف او زارف اقتصادي او دی په زارف زارف مستقر دي تول کیږي چې مقاله د په کلام کې فذل فی مستقر حدیثه مسیح یتدیم مطالبة ذی تشریع ماجوب ماجوب نمطالذ د کوفینو دپشیمه شلابطه کوفینو یی او بشری یی ذی مطالبہ کی شیدای یی رپز دکو او کذا قالوا افالاما ترنګ چې ارباب یې کول تاو دا څو څو څو تاسو ورشي چې اله داکو څوږه او اوجی او حاڅک ان پرتا څو نه چې داار موجود مطالعه ترکاینی کوي یا د چا بيتون یا د حاصلون کوي یا د موجودو کوي حق سره دغه پر مطالعه دا اپالاما او کلا کلام متانق د لک چې راځي بسم الله الرحمن الرحیم کی موږ و چې دا دار مجموع څه تاپور مطالقه ده اپ کا دې پور مطاله او دا او ثابت او موجود او حاصلو چې لاتینو به دا چې لافاري عام تر تقریبا امري پوری د دې تصفطایا ثابتول پوری یا تائیںون پوری یا د موجودون پوری یا د حاصله یا حاصینو پوری د تشهوی مصالح استاد افراد کې تاسختی نو وا صرف د دې موضوع تر کې متعلق د دې د د دې نه کدا که مونږ بدا څنګه په دې ډول چې دا ځرګې مستقله وي او کدا ځرګې نه و نه چې دا ځرګې مستقر ده کدا ځرګې کیږي دا غوډه مستبده پاتې شې نو אבי طریقه دا ده چې ځرګې مستقر ته ځرګې لاغه ده چې دفل له مستقر مجوړه یو داشمه مستقله لرستا اسم فاعل اسم مفعول کلمه مشابهه اسم تضید او داغه شاته د دا مستدعده لرستا ستا لرستا مصدر مصدر لرستا جرمزورات لدا بزره پله وې متعلق به ترداغه فعله پوری ترداغه شفاعله پوری ترداغه شفت مشابهه پوری ترداغه مصدر مو ولې چي دا به موږ څنګه په دا ځرفي ما دا نو داګه علامه چې کله ته په نوسته شي شرافي دغه موجوده یاد چې شکایت چې موږ او یادو ماستر نوسته دا موجوده نو په دې صورت چې 24 ځرفي لا وې دا به مو تعاريفه سچا پور په تعاريفه تر یا تر تکه پور په تعاريفه یا به تر مثال د څنګه لکه ختم الله علی قلوبهم ختم الله کی ختمه د دې چګه الله یې فاعل دی علا چار قلوب کی شیدې دا ثرمتونه د خپل ظرف ده لا غوډه ولی الله بنوره ذهب فل با چار نورې موجود دا ثرمتونه ظرف ده ظرف لا غوډه او لا قبل ذاك الله فرمى اني جاعل في الأرض خليفه اني جاعل في الأرض جاعل يخلي شي فايده او في الأرض في داره وارض تشيله دار ترى ما بدون الارض عمرو مطابق جاعل يقول اذا ما كنت انت يصير اغلطي فايده اغلطي ده شرط ما در الله فرمى الذي جعل لكم الارض دهو في الولا مصدر نو مشران چې نو په دې غوښتنې په پیل باندې د کډر تر مارکیټي څوکانا له توقف المسائل علیها دا عمل مقاسمو تشکیل وپاتی چې یي دیو تقسیموها له توقف المسائل علیها دا علیها جر مزور د چا پر مطالقه توقف مشترک ورساله نو دی وجینات د فیل او د شیبه فعل چې صفایت وغيرها دی او د مستقر نور ستجار مزور را چې دا په مدار پر مولا هو وی او د هر مستقر حکم ده چې کیږي په دې باندې چې کله داچار موجود د دا کلام کوس کې راشي نو دا به بيتي چې بي ظرفي مستقر کېږي په دې باندې واس کې څه مطلب ده کوجه په دې باندې چې کله داچار موجود ته موقتدا ده پارچی شویل ک خبر خبر په مقام کې راشي یعنی مخکې ته موقتدا ده داچار موجود خبر په مقام کې راشي یا دا جار موجوده نمک کی اس موصولی عادتابو مقام <تصفيق> کرا چې دین دا یا مکه تي <تصفيق> موظوفی او دا جار موجوده چې واکې سی یا مکه ته نزول او دا جار موجوده چې واکې تھا واکې نو په دې صورت کې به الهک عدالتې کې وی آئے الحمد لله واهل بل لايده چې سره جار موجود او د صدا د جار موجود د سم مکان کې راغله بده کوم ظرفته وې او تاخر دې متعلق تر څه وخت یا ثابت سره په اړه متعلق به خبر وکه یا د په مکان کې راځي من قبل کوم او من قبلكم والذين من قبلكم الذين اسم او من قبلكم دا جار موجود جار سره موجود نه کوم ظرفته د ځکه مستقر په اتباعو مطابق سره د به شي واکې شي چې لا واکې شي د دې لپاره چې په مقام کې واکې شي لکه علامه معنی په نفسه هاتي د او په هغه چې نفسي شي څرګرکا موجوده دا سره موجوده او د چې په مقام کې راغله نو دا تبديل په اتباع کې شي څرګرکا دا سره موجوده دا په ځر شي او دا په اتباعو مطابق مخذوفه کرا دچې چې واڅې چې صفط واڅې ستاره لپاره د معنا دغه نو پس کولا څه داسوا کدا جار مجبور ته پیل او د مصدر او د صفط نور ستاره نو دا بازار پی لغوه او چې دا خبر په مقام کې راشي د چېلې مقام کې راشي د صفط مقام کې او د تل حل حاګه فارتي چوي نو د دې حل کی بدای شي چې نسپي صورت کې راغله ده بلل بلل تراکلده نو له معنا په ترکیب کې چې واقعي دا ځکه فله په یک تا ځکه مستقل ده ځکه فله ځکه فله موطالقه درچا پوری علاقہ او چا پوری نو دا او ځا بیا مو پر دې چې موږه ترکیب ثلاثه چې موږ و هي আপন فی ثلاثه اقسام دې یا سہی راغله او دې اسم ده فله حرف علامت هیڅ مده کې چې ده زم مصدله دې د تواكي شي زکه مرتدا ده دا چې دمه دغایتی چې تم راځي ماقمه چې شی غاړي مردا غاړي دا چې دمسټه تر او منحصراتون د دې لپاره چې واقع شي دا له کار خبر واقع شي دا د منحصراتون اېصم ده فعل ده حرف اېصم ده اېصم ده فوت ده اېصم څوک څه ده او غواړه مشتقی اېصم او بل اېصم تامون حسيرتو د کوم څه مودې؟ سره مستقيمې ولې د کده دې مونږه چې د نماز د مقدمه پرځواله مصیبالي په تابانه نه شي حواله کوي علاکه ماجی پاوله چې راواده نه د تدې پره حشرتول ماجی ان فعال رضی او سبب فعال نه نمازې کې چلو غرو کو نجات ندوت حشرتون افتسان کې چې ورګي کېږي نوځي چې مونږ غداول <سؤال> تنا چې مونږ چې افتر سما معلومه او ونه کښه کو ماده د کلمي راو باشه اوس ماده دي ک څنګه راو باسي دامي علامه ده چا دا دا پایله دانون علامه ده چا باب د باب ان پیاد د کف لیکه چا داني ستام کلی لیکه چې د چا سرا عالم تصفه کې د پیادا منحسیرتون موارب ده که دا مبنی ده. موارب ها تو چیزو ندی؟ دا کم کشم ندی؟ دا اس مرفو ده منصوب دا منحسیرتون ده که منحسیرتین ده که منحسیرتان. دا ولی مرفو ده. افر او دست پچا ورکده ده. عامل واخی ده. عامل سو کشم او بل. دا کم کشم ندی؟ دا کم تافیخ عمر کې بار بار ترسره ثلاثه فقسامي در کې چې وافي دي موذاب موذاب ثلاثه موذاب در څنګه چې راځي دا کوم د معلومه په کې دا موذاب موذاب له یوه ځایه د علامات چې دریو نو واخنه په لږه پوری چې دا کوم اربع خمسه سته دا ما بعد چې و دا صلاح ستون دے که صلاح ستن دے که صلاح ستین دے که صلاح ستین دے دا ولی دا حقی جاربی دخشن اقسام و دائیس اقسامی سن علامت اسمیس بڑی کسی دے دے مضابلے ہی مارکی شعردی کسی دا اقسامی مورب دے کدام افیل دے دا مورب دے موربا سو چیتون دی و اس کے برابر متہم کہ نہ جسم متہم سوپش میں لے اس پارس کی کون چیز ہے اعمل لفظ جديده كمان عملي لفظ يكون في سمراجع هو تراجمه هم في عمل لفظ تاريخي جديد اسماء دا فاعل عامله مرفوع وعامله دهكم في سمراجع ها وهي نه در پرځ کې دا راځي و دې سات څه پته والی ده دا د څه چې په اړه چې په هغه کې دا اسمه متقونه او د پن له د مصر مروست راځي نو دا داږي <نظر> <نظر> جمله دا موخه ده کومه راکړه راکړه مرکب چاته دي بیا دا کوم چې دا جمله خبره 24 کنه کوم کوم دا کوم چې جمله څه ته تاوت چاوله جست دې چې چوي دا اسم و و حرف یا خدای چې دا را کومردې د دې خبر واکه شی مقدم موضوع ده پر چې اسم و و حرف او دام جایزی که دادی منصوب سی اسمان وفیعلا وحرپا دا با فیل مغزوبه ده پارمان که دیوه که دیوه که اعنی اسمان وفیعلا وحرپا او دام جایزی که ما خبه نقدر الکلمة لفز نودیا لماعنا مفرد و هی منحسرت فی افسام سلاسید فی سلاساتی افسام کلمه ها غلف و سیجوازی و زکره معنا مفردی او دا کلمه منحصیره دا پتره اوخصا موی دا کلمه چی کمالی بلاب و دا غی خبره موی تیرسو بنده تا لفز راغله دی لفز بلوغد کتا تاویل کی گی رمیتو سوا ان کانا من الفم و غیریها یا برا برا خبره چی دخلی نوی که آغا پو بلی تلیشی سرم نو چی دخلی نراغلی لکا عرب وی تو تمرتا و لفزتو نواتا پدوره ميو پڑھلا او داږي اډي چوي چې او من غیر فهم د کلمه ذاتي روحاء دقيقه د ترند اوره بهر تا او ورته بیا دا لفظ فسلا کی تابع الکی ما يتلفظ به الانسان انسان باغبان تلفظ کوي سواء ان كان قليلا او كثيرا تبع له وقوع او حقيقه قال وحكما فتقلم عاده حقيقه توقع كا؟ مفردا كان او مركبا كمفرد وقوع تشي <تصفيق> <تصفيق> مركب وقوعي بانتي او في جميع الاحيان او في بعض الاحيان فهر وقت تقلم تي او كفضازه وقعت في رباني تشي يلقى تفضلت بالفعل وبالقوا يا عامله التريع اس في الحال والبان الخبري كي يجي جهه علاقه بالقول والبان الخبري ويجي امن حث ذا لفظ اصطلاحي معنى وضع وضع في لغه ساعتم الكي وضع في لغتك فمعناه نهادن وضع في لغتك فمعناه عين سرج او في اصطلاحك ساعتم تخصيص شيء لشيء محاس متاع ذق شيء الاول او حصه فهم منه الشيء الثاني تخصيص ديو دي دي شيء دي تربل شي پوری محاس په د چطری کې سره متاع ذق کله اسلاق شيء اولوسي يا احصاص ذق اولوسي فهم منه شيء ثاني کدي سره فهم د زاراجي علاک شيء ثاني راضي لمعنا معنا قاتول کی معنا په معنا د متقشات راضي اکثر یا معنا پمانا د چا ترزي ما يقصد بالشيء کديو شي یو و شي چې کولاسي معنا په لغت کې خاص او اصطلاح کې دا د ما يقصدو په شيء کديو شي نه کوم شي چې کول شي معنا وې دغه بیا ویلو چې یو معنا دا یو مفهم ده او یو مذلول ده د دې ترونو په مېس کې د اتحاد ذاتی ده او تحقيق په کې څه نه ده استواری ده ذاتندری ور سره متحدی څنګه متحدی الکه ګورځی ور یو معنا او تغییر پکې اړه لري دا معنا چې د دې هیڅ څه قواخله دې باندې لفظ ضلالت کوي مږي معنا ته شي ورکی دا معنا چې د دې هیڅ څه قواخله چې دا په عقده کې حاصله کیږي چې د دې چې دا چی دا معنا چې د دې حیثیت نه واخلی چې د دې قص د اراده کې د لفظ نه نو د تشویر کې معنی او موفردین اوا لفظ د جوازي او د کړه لپاره د معنا موفرت موفرت شاته ويل کې مالا یذل لذ لفظه علی جزء معناه کی جزء د لفظ دلالت په جزء معنا باندې نه کېږي په دې باندې جزء د لفظ دلالت په جزء معنا باندې نه کې چندو مفرده پر ازو فصلم لري سلو کله په زپاره چوست نی دهمو پرده ده که همزه د تصفا ملي که همزه د او يا لفظ لپاره چستا او معنا د لپاره چستا لکه زیت لاغه د لپاره چستا جا يا دان لیکن د لپاره چستا معنا د لپاره چستا او جو د عبدالله چی چاہتا که دیا لگا نون که دے. لپد پار جوستا یو عابد او بلدی چی دیا لگا اللہ دے. معنی دا پارم چی چی چی چرے جوست دے. عابد پا عبودیت اللہ پا اولویت پانی دا لگی. حکم وقتی دا عبدالله چاہتا نون که دی. تو بدا وقتی بیاسر چل دیا لگا. دا گا معنی مرادا ندر. یا لپد پارم جوستا معنی دا پارم جوستا. جذ تلفظ دلالت په 25 معنا باندې کوي لیکن دا دلالت دونکو مطلوب او مقصود نه ده لږې څو چې یا راقام ا ته څنګه دغه کی دموکرات دي او بل ده مراقب مراقب ویته ورکیږي چې جذ تلفظ دا دلالت کوي په 25 معنا باندې را مو په څه څه رنګ را کیږي نه دا د دې په معنی مو فرات او مو فرات چې موږ وایو چې د تراکی بسالاته دام او فرذون مرقوم ویل دا منسوب مو او داتی ش ویل شي کتام نو دا بیا چې فتواکي چې د پارا لفظون به موثوق او مفرضو متی چې څلګه نو د شي دا چې لکه پسته تاسو چې بیا را نو صفات کې دي چې دا چې پر د موضوع تعبی موضوع چې کوم هیشټ نمبر کو منسوب مزرو د مګه هیشټ عدد مرکو منسوب مزرو نو دا لکه پسته مرکو کوم هیشټ نا نو مفرضو موږ په پیناه خبرې چې بیا را به ام چې دا د موضوع واقعو نو تاع کمنګه مجبور وایو دغه په چپه کوي چې دته دا پاراربه معنی د پارا د چپه کوي معنی کومجورو راولې مجبور را د کلامی جاره اور داخل شوی وو نو مفردین به هم د لام جاره د نتیشوی او دا شرطه درې احتماله دي چې مفرد امرنګه چی شوی وو منصور او نسبی د دې ودي نتیدايه حال واتی شوی او حال <سؤال> په څو طریقې دي حال خود منسوباتونه نه ده حال په توګه کې دي یا وزیا کې وو دانایي بيفاز ذل حال او مفردا بدون تشويكي شود يا تعلمان جار مذور تا ذل حال او مفردا بدون تشويكي شود حال باشه و هي امن حكيره في ثلاثه او ذا كلمه من حكيره در بتاكي دري اقسام اوكي ادري اقسام ده اسم ده او فعل حرف اول ده حتره چي چي ده نو اسم و فعل و حرف یو دی په فیدې بل حرف یو د حرکت دادا کدا کلمه د خپل معنا باندې بال کوي یا خب خپل معنا باندې بال ځات دلالت یا خب د کلمه مستقیل بالمفهومیت وی یا خب د کلمه مستقیل بالمفهومیت یا د خپل کوي یا خب په خپل معنا باندې خپل دلالت نکي لا ډیره کچا ته د کلمې پخپل معنا باندې پخپل دلالت نکاو کوی طالبان دې معنا باندې پخپل دلالت نو بیا مخاله یا موخترینې په یو د 830 یا موخترینې نه په د 830 باندې ک موخترینې نه وی په موخترینې وی په یو د 830 باندې دې ته چې وي کې نه په دې باره سره مازي شرف کجاسته مقتنی نه وپریود 1930 باندې د چویل کیږي ایسمل کی او تاریخ کې صفه پر دې هرڅ تر را روانه لئنها ودد حصر داد اما الله تعالی یاکوبدا کلمات دلالت نه کوي اعلی معنی په نفسه پخپل معنی باندې بزاد او هو الحرف د چویل کیه لګا حرفه حرف کیږي چې هر په معنی دا طرف طرف سره راځي آدیم چې په طرف کې واقع کیږي طرف نه مطلب کې شه طرف تزاده شده مقابله ده شاکره دی اسمو دفلقی او مقابله ده مطرق ده ده ده ده ده ده ده ده ده اگه اسمو دفل مستد و مستدهه واقع کی گی نو ده اینه مستد واقع کی گی او نو او تدو اللہ یاقوب دا کلمة دلالت کوي علا مانا فی نفسی ها فکول مانا بانی برزاد و یخترنا مانا ها بی احد الاجمنت سلاثتی اور در شاتا مقترن بھی معنی دیتے پیو 1035 اور وہ فعل ولا کدی تچشول کیگی لو فعل دے تلکی کی کے دے بدلالت کے پیو 1035 ترتیب چس فالو کہیں چالک تو فعل دے تلکی کے دے بدلالت کے پیو 1035 جب در تو قیمہ چالک اں دے لیکن گم دلالت کے اشارہ معنی فعل بنو بے دلالت کے پیو 1035 لکه الماضی واخل الماضی څه معنی؟ به رشي زمانه او المضارع په معنا د څه سره علاقه؟ راتو چی څه او دلعلی په طعامانو کې رشي چې موږ وایو چې د دې تل کی چې د بدلت کې په یو او سراسو باندې او په نه په دې باره چاته معنی دې چې دلالت کې په یو د اسمنو سلاصوبانو په اعتبار د حيات او صورت سره نه پېتباڅا څرګرې دا ماځي چې په تریشي باندې دلالت کې دا په څه باندې څرګرې نه پېتباڅه ہے او تاسو ما ماده خوشا تهونکی دا ماده د حروف په نه د جوړ شوې د کلمې مېم الف واو یا د دې وجې نه په تریشي زمونه باندې ورنه کدا صورت باندې څه بل څه څرراوړا د پټولګي د صورت علالت مته فل خودي تر کې په دې باس صورت سره علالته اوس نثاردا زرابده دا خو دې قتاله دا سمعه دا ماده بدلي کیره او صورت نه بدلې کې مدي او جن په ما زمانه باندې شي کوي علالت او تد الله علاما پینف چه يا خو بدل القي خپل معنا باندې بزات ويقدرنا ومقدرنا په ايمانه دي له احد الاجمينات الثلاثه په يو د اجمینو ثلاث سو او هو الفعل دي په چھول کې او تدل یا بدا کلمه الله که پخله معنا باندې بزاد ولم يقتري معناها او نه بې معنا د دې مقرينا به 25 په 10.9 وهو الاسم د 37 کې اسم کا ایسمه په حاضر الاسم نو تاریخ دې څنګه راځي قالک هو ده حتی نو 36 سوال کا تاریخ دې څنګه معلوم شته لکه دې به دادی وچی نو چې طالبان د دې چي مدي یو د شي د طالبان دې یو د شي د دې متوصی او بند چې د چاغه د شهزاده کار زکیه رده قناه په اشارات او باندې چې کیه لکا وایي متواشد دي تو ول کی کی چاله کا اشارم باندې پون په یتره نخلات کی او کله له کو ساحه ور چې وایي چې کیږي او غبيه غتای کی چې وا د شین کو تک نه په ورجی باندې د استین او وایي په دې باندې نو دیو چې موصلی پال رحم الله اته کو چې کلمه دې په اسمه او په له د چې کوم زکیان خلدي اړوي څنګه تاسو په تاریخ باندې کوښښ به وجهه ده څرګر بیا نو متوسټو زکیان بالکل د اسمت او د پیرو په هر باندې چې دی لګه کوښښ لیکن غبیا نه خبره نه دي چې هغه د اسمت کار کوي پیر چاتهول کی نو دوی وه چې موصنفل رحم د دوی د پر او چې کې لګه تاریخ په هغه د د چا څرادي منع څرادي او پر استلاع کی طاقت ول کی او دی تعریف سب جکہ حد من حرفی کی زکہ تا تعریف و مانع و دخول نہ جانا تا غیر او حق استلاع کی طاقت ول کی اگہ تعریف چانی او مانوی اگہ تعریف خود افراد او شامل وی او مانوی د چانہ دخول دے غیر نا او منتقل خدا دی دیتو جہاد دی تو لکی کی تعریف دی او شے او جی 50 ہزاراں و ذاتیات او سراریت دی او شے او جی نو مسلم فالل او و صلی اللہ علی رسلھا حق یعنی کیږي پوهنت عارف عارف تر کای سمپه ای سمچا کړی کلمۃ تدل علی ما نفذها غیر مقتن باحد الاثنۃ الثلاثۃ علک ذا ای سم حر کلمہ چې پک په معنا باندې د بزړه تلالت کې او دا مستقیم بالمفهومیت او د دې ترا دا مقتلین نه نه په یو د سلام او باندې دې ته یې څو خبره ده چې هیڅ سم دې تل کې چې په خپل معنا باندې بزادت لکه لکه زیات وقلا لکه رجل وقلا د خپل معنا باندې بزادت لالت کی او مختري نه نه په یو د اجبینو اعتراض شو وريديږي چې تعالی ته اسم دې جامع نو شقول افراد او مانع نه شول د دخول ده اړت خو هیڅ سم دې تل کې چې د مختري نه په یو د زګر توخه بوجه په دې باندې چې الکه <سؤال> اې سمبویو تعالی خلل په صحیح په زمانه باندې او اې سمب بنوي او دلالت په زمانه باندې نه کوي شامل نو ستاسو اطعماه افانطا اطعماه اف دي اسما لیکن حاله کې دې دلالت په چا باندې کوي په زمانه باندې کوي معنی ان نو ش دخول د غیره داخل شو په کيتي جه داخل شو په کې عن الزمان افعال منسقعه من, من على الزمان دا دي اسماء لكن حاله کی چه ادادی دلالت په زمانہ باندې اعتبار اصل وجه مراقبه دې نشي چې اصل وجه دا او شک نه چې اسماء یا افعال په د عبارت اصلي وړه سره دلالت په زمانه باندې نه او افعال مرسلخه عن زمان په د عبارت اصلي وړه سره زمانه باندې کاوه خو بیا تداد د معنا ته زماني دي چی سو مل شو یعنی معنا د زمانه ته دینه له شوا نو بیا تاریخ بیا په تاریخ باندې چې تاریخ باندې بل اعتراض ور چې تاریخ بیا جامع نو شو افراد لره خارج د تاریخ د صبح او غبوق صبح تا کله کې وخته سبعه الی دي غبوق تا کله ما خام خامته ولکې نو سوال دا وره ديږي چې سبه او غبوب دي اېثم حاله کې جديده دلالت وکتابه نه کوي په زمانہ باندې کوي ځکه سبه وقت سبه تر کې غبوب وخت ته تر کې کی. کې راځه ما خامته وشتي نو جواب دا دے دی چې موږ فکر یې سم دي تر کې دلالت نه خپي او د ازمیناو خلاصه باندې مراد ازمیناو نه کوم ناشینه د ازمینا مخصوصه تر مراد چې او خان او چې څه دلالت دلالت او علکتا کی قوم اسماء دلالت ہے قوم وقت و بالی اگدہ وقت نہ ندنی لے وجنا اگدہ تعریف اسم نہ خارجی پر حاضر اس میں تعریف دے شمادے کلماتم تدلوا اگہ کلمہ دلالت کے اعلی معنی نفس یا خپل معنی والے بذات غیر مختصن بھی احد الازمنہ ثلاثه دا مقتضین نہیں پیو دزینہ و ثلاثه بعد ازینہ ثلاثه اسی ان ماضی و ماضی والے حال و حال دثالنګه له جوي واخلا وله مناخلا وعالا تو هو اوس مسلله رحم د دی وروس علاما دجیشي بیاي دیي من او مخکې چې ی شي د پاره وجود د وي او بل وجود د چ وي نو په سره وجود د د شي معلوېږي او پهلاما تو سره وجوده منه او پزان د تهنان چې عاد کوي سماه قمه چې په خپله معنابانې پ خپله د کوي او د دې سره سره د ضمانه باندې دلالت نه کوي موږ په خارج کې دالثم صفې ځونه خارج کې تاع علامات نو چې مصنف علی رحمتی چه کې الکا دغه بیانې علامات یې سم بیانې چې په خارج کې د علامات په سمجه شي دي و علامته یو علامته دي دا چې صحت الاخبار عنه دمحبر عن هو حقیقتي دمحكوم عليه هو حقیقي دي مسندون وا یو علا صندا ده چې د محکوم عليه مثلهی وقی کېږي مطلب دا چې خبر وررکولسي کږي د فته یو حکوم کې حکم لګول چې ش کږ صیکږي که تجدته ثات یو شو کې اسمنا کول ددته چېشي کېږ نو م وال او محک عليه وال علاد چېشي د لکه یو لب قما منګولی دلا چې په تررکب چې عليه ووا ک چې دا نو دا ایصم محكوم علیه و ولی علی آمدی صلوات زکه چې دا. محكوم علیه چې شیبه لکا ظافی او ایصم چې دې د ظافی کیږي پرته د دې چې ملکا و اوس فی حدث فی ظاتا چې چېدا اضافه علی چې ایصم موضاف و ظافی له هی اضافت ولې علامه دي سم اضافت ز کالامدي سم دا جدي اضافت کله موفيده تعريف ته پاره ای. او کله د اضافت موفيده چا ته پاره دا د موذابې اضافت معرفت او چې موفيده چا ته پاره ورته او کله نکريته او چې موفيده چا ته پاره ورته مثال په تور باندې غلام او زیدن دا د غلام د اضافت څه ته شو دی ز ز معرفت له غلاموم چی شي معرفت او کی کلمہ مفید تخصیص دے فارغی تخصیص عبارت ہے قلت الاشتراك نہ یعنی افراد تو کی کی چھ چھ لگا کم چھ لگا غلام اور رجل دا غلام و ذات کی چھ لگا مضاف الیہ ہے اس کی دی نکرہ تا چھ رجل سمجھ دے دتا دا اضافہ مفید چھا دے فارغی دا تخصیص فارغی تخصیص عبارت ہے قلت الاشتراك دا غلام کی دا استعمالو کی دا دی سری او دا هم احتمال <سؤال> <wir. سؤال> <ممكن مانگا سؤال> <سؤال> <سؤال> او اتحاد د چاغلام چی خاطی غلام چی که مونږه اضافه رجل تو کو نه خوځه واره احتمال پکې کیږي چې سو چې د څړي غلام دی او د څنګه غلامه میضاف کلم مفید د تعریف لپاره او کلم مفید د چا د لپاره او تعریف او تفصیص پکا کې راځي دې سم کې راځي نو دی او جنا اضافه علامه تو کوځه نه ولی علامه دې سم دا ځکه د اضافه کلم مفید او کلم مفید د تعالی لپاره وی او تع... <تصف> تعریف تیس په چا کې را ديي سم کې رودی اوجن نه دا جاافت ته معلامه د چاو ګې را بلله علامهدي چېې ده لامه تعریف لا داخله دن د چا لکه لا مې تاریف د علامهديسم ال لاې تعریف لکه او رجلول واصلله او رجون مریفه د ولې دکه تیشي ور باند لی لا ورپان دا او د داخلې دل د دا لام دا علامه د چاله لکه و وس دا خبره ده چې دا لام علامه دا چی چه دلکه ول علامه <سؤال> دې سم ګرځیدل <سؤال> دا کلام د تعریف ته فارغې کنا او تعریف او تنقید پوچا کې دلکان هیڅ هم کلاژن له حاضر دیو دي نه دا خبره ده چې دا لام ذکر ک ول <سؤال> علامه ذکر نه کړ د شي دا لام ده ولې د چېنولې ارتفاع علامتي څنګه ا الف لام ده څنګه نو موږ و چې دي کی اختلافه چې علامته tarif لام ده که لام ده که ده د درې مسلک یو مسلک د چې وای چې و چې علامته tarif ته سلام ده علامته tarif چې شه ده د او دالم چې ساکنو نو بیا دې وژنې کتاب کې نو حمزه 25 کې راغله وسل کې را او دا ویاله ک اوګي پدې باندې الله مثلام علامه طارق دا وایي تاریخ پچا کو کې مقابله د چا کې راځي تنکید کې او د تنکید علامه ستو څ تنوین دې اوګي پدې نو مونږ د تاریخ علامه چي شوګر ځو لا مونږ او دا همزه د دوی د پرچپتا په ساکنه دالې دې پر پسټ کې راو ول مذهب دا خلیل دې خلیل مسلک دا دے چ علامت تعریف الف او دریم مسلک دا دے تعریف دی وجہ کہ کہ دا راضی کو مقابلے چا کی راغلے دا دا تعریف پما دنی کی یادا تعریف مقابله استفهام کې راغلی او استفار په استفهام کې دا غه حل نه نو دیو چې نه علامته چا ورجی ترا ا ا ا دا او یو مذهب د مبارد دی مبارد چې نه دا تنها همزه د علامته چا لهکا تاریخ دا خدای له موږ اور په چې د پارا د همزيد او همزيد استفهام کې چی شې برست نو ده مسانید بانی چون کی راجع مصلح تا سی بایو نو دی وزنید ده ده خبروکرا چه الالکا لام آلامد چا دا دا آلامد تاریف نو دی وزنید و قول اللہ بایو. بلا آلامد دا, دا؟ والجر رو بلا آلامد اسم چی چی دا؟ جرzen جر والی جر آلامد اسم دا دا جرزک آلامد اسم دا؟ چه دا جر اثر کرد یه حرف جر جر اثر ده ده چا دا بارا؟ حرف جر دا داخل ای کی؟ دغه جمعہ جرم علامه تاور د دلاله مستوی د حرفجر ولې په سم داخلي حرفجر ولې په سم باندې داخلي حرفجر زکه په سم داخلي کی چې د حرفجر واجی و زکړې د دې خبر ده چې معنا د فعل یا د شی په فعل داتې او دا داخلي خپل مسکول باندې د فعل او شی په فعل لا کاږي په او چې دا د فعل معنا راځل په مسکول باندې داخلي کدا معنا د پیل د دین روسته په نو معنا د پیل براکه کی په چا باندې داخلي کی مزرقه د شبا لنفسه درشه روږديو چې علاک دا په چی شبان داخلي کی اسم باندې داخلي کی او په پیل باندې داګه ګره دا. اتمام دا الله علی قلوبین فتمام الله علا ته حرکتات د پیل په چا باندې شو ده علا د چې تل کې چې معنا د پیل مخ راکاګي مخ ته کوم شو ده تعاله ولا کیدا ته مهره رواخسته او وی لګاو کتابانو لکړه مسول باندې مسول حیثیته درګه او خپلوطه نو دا مه رواخسته علاقه سره باندې ولکړه اوس کده شچا لیکه نا دا په خپل باندې چاته داخله دي نو معنا د خپل برواخ خپل باندې وچی شي کړه ولاګي نو زرت خو مزرو او ماباد زرتي زرت دي شي په شيراز دي شي رات نو دیو دي نه علاقه دا پرفجار په سمدا باندې په نو علک اجر علامه ای سمدا ول اجر علامه ای سمدا د دچا او حرف جر او فتا راکه لگی کی د دی دا وجه او حرف جر ولې په سمباند راکه لگی ز تا دا, دا وازی او زکړه دی چې معنا د فلو د شیبي په براکار یو په خپل مسئول باندې باندې داخله په دا مسئول ای سمې فالتې شي لن بچی بل علامه ای سمچی ته دی تنوین ولې علامه ای سمدا موږ ای دا دی یو تنوینه تنکیر ده بل تنوینه بل تنوینه تمکون ده بل تنوینه عوضیده بل تنوینه پابولتا او بل تنوینه ترانو تنوینه تنکیر د ټول کیږي چې علامه ده تنکیر چې دا اسم نه کړيره او معرفه دا تنوینه تنکیر خو ځکه علامه ده چې دا تنکیر او تعریف پچا کی راځي بل تنوینه تمکون ده تمکون د اما نش یاره دا اسم منصرف دی او په ده باندې اعرابات او غیر منصرف دا تامنې ته مكن علامه یې سم فکر دا چې انثرا په ادم انثرا پکې راځي سم فکر راځي په طریقو او طرقات بیا تامنې عوضیده تامنې عوضیده ټول کې ابتدایي ودرغه لې د دا تامنې عوضیده د عوض راغله د مصافله الهینا اصل کې د اذاکانا په څیر دا او تامنې عوضي ولې چې ته او ایواز راغلې د چانا او مصافله یي چې واقعي دي سم واقعي نو دیو جنازه تمنی ایوازې معالوات تا ورځي دلا بل تمنی مقابله دی تمنی مقابله دي تر کېږي چې دارا غلې په مقابله د نون د زمين مذکر طالبې کله مسلمانو واقعله نه مسلماناتل کې واقعله دی مسلماناتین کې کوم تمنی راغلې ده دا د په مقابله کې راغلې چې کوم په سم مذکر طالبې استیتو نون اغه مسلمانونه نه ندنده جنون په ځای باندې تشره وې دا داجه مو په رکر سالمه جمع قم علماء دې څم دا خدا جما کیږي میثم دا تمنین دغه په مقابله کې راغله دوی و دې نه دا تمنین علماء دې چې ورجې سلام بل تصنیواله جمع علماء علماء دې څم دا فل تصنیکی جنا فل جما کیږي 15 په معنا کې او دیسمو د په معنا و نه که فل تصنیواله جمع تاسو دې راغله ده په اعتبار دا چا سره راغله فائل کر رہا زرابہ زربودہ دا فائل دو دل تسلیو جمعہ رہا ہے بل نعض صفت والے دا علامہ دا چیش دے پوگی پدیبانے اسم دا پوگی پدیبانے اور دا صفت والے علامہ دا اسم دا ویدازہ کار چی صفت پا یہ معنی غیض دلیلکی صفت پچاوانا گئی اور زیادہ دا معنی پا اسم کی رہ دی زیادہ دا معنی پا پیل کی نصر رہ دی تذکیر علامہ دا تثویر ول علامت سمدا تک تثویر يا تقحير دلالت کي يا تقليل باندلال کي اوداد تخقير او تقليل معنا د پيشو کې راځي په فعل کي بدندا علامه د دانيدا دا اثر د دا دا او حرفي نيدار علامات و علامات دي سمدا دي صحت الاخبار عنه صحیح کی دينا چمغه خبر ورکو دي سمنا یعنی دا ایثم مخبرن عنه دا ایثم محكوم علیه دا ایثم مسند الیه چی کیږي باقی کیږي تا زهتن قائم لازم مطلقه قائم خبر ده دي ځکه علامت دي سمدا ده چې ته محكوم علیه ورته چاله ولی اضافه تو پر علامتی سم اضافه لکه غلام دین ولا هم سم دي او دفور <تصفح> الله مطب بل د داخلی د دلا م تعریب لکه جل واخلا جليسم دخهعرفنا م تعریب داس جرې او بلجر تن نوبلتننی <التصفح> علاد لکهی دې امجار ترین دی او تبل تالی جه موبل د معواه ن اوبل چې چې لکه چېفض واقی کدل مدا علاد چته ت او بل تصی ت د بلکیږي چې ی ش په تیر او په تف بندې ش پندita او په تی شړیاله کا نیدا او نیدا ولې علاماتی سم نه ده ځکه چې دا اسم نیدا حرف نیدا او ار نیدا دې دا خاصه د چا پوری پاین کوله حاځي خواص له اسم چا لکه دې دا ټول خواص دې سم دي ندا دا د اسلام د دا ټول خاصیت دې سم نه ودا لکه راځي دبر چې دې دې دا هیڅ دې دا اسلام خپل باندې دغه د خاصیت د نن خو یې سم د نوې سم په ټولیزه کې بلې خاصات خاصی موجوده نو علاقه حاله چې څه زیات باندې افلام داخله دلې نو په اصل کې دغه خبره ده چې خاصات و پېښه یو خاصی تاریخ وزاد د مايو د دپی هی ولایې دو مثلا علامت چې سب یو دیشمن علاوه په بل خاصات و پېښل او خاصه شاملات او بل خاصه غیر شاملات خاصه شاملې د تر کې چې خاصات د ځین خاصی ټول افراد او شاملې او خاصه خیر شاملې د تل کې تاسې خاصه د ځینې ټول افراد او تشاملې دلته خاصه د ساده فارې ټول افراد او تشاملې کل ازحق بالقوا لك ازحق بالقوا واثق چې ځینې له لکه ازحق بالقوا یا کتابت بالقوا واثق صلاحيته خندا په انسان خاصه او په ټول انسانانو کې داسې دغه محاسدارکا چې اوسه خندا ده مدام خاصه انسان خدا غير شامل اوز باز خانده و بازي خاندي او بازي نه خاندي نو د دې دا خاصه چی کنه غیر شمه نو موږ چی داوځي د ټول علامات دې سم دي نو د خاصه د خواص دې سم دي دې سم دي د خاصینه مراد چی ده خاصه به غیر شمه د نور ټول جوازه سترازي یا شوه ده یو خاصه وضاحت چی ده چې یو علامات چې موږ ده چې دې اخبار څه نسته کیږي کی. اخبار څه مطلب ده امانا اخبار یعنه معنا ده اخبار دا خبره دې د مخبرانو هوا کیږي د دې مقصد د له اي وي عليه د دې ذات چې چې هو کیږي عليه واسي يا خد دې و چې دې چې او مفعول نه يا دې چې نائب فاعل او مبتدا نه چې دې لقه اسم تول ثم لګي علي اسم محفوز د دې کې موږ له اختلاف یې یو د مصویره مسله اول اسم وينځه ما څریندا چې دا پاتې څېمو د دې په عبارت کې چې را پاتل کېږي موږ وایو چې که دې دې تصییر دې را دي چې را دي سمایون او سمایون او دغه شاکه تصییر دې دې را دي اسما شون او تصییر او تصییر هدا ويم شي چې او سل معلومږي چې تاسو تصییر او تصییر يردال لشاع د دې ورناله <سؤال> کدا خبره ده چې دا پاتل <سؤال> کېږي موږ څه تلل <سؤال> کوو <سؤال> او په لذين حركه من توتر او كتاب الساكن محالوا سركم حمزه وحمزه ذكرى وجسد تنجوص اسمك بسبب توالي السمرك لا قيص فمراد علم سرا او ديم مخ... لانه عالون على قويه د في كل دول ومنه من الاشالات متشاتت ويليوتات ذكرها مستضعف يك يدل على بسم الله اباظه وليده وفيل او وجوهه شاحون على قيد دوجنا و قوم جي طرف بدل شروع کي ته نه جوړ ٿو اسو اوي سم ته کي سمور کي ته ڪي سم پمانا دا اثر ٿرا ۽ دائزم موازرو علاماي فقرا معلوم ٿي اي سم ما ته پاڻي بني رستي وي سم ما دا مصمقي دا ايسو پي سم ٿرا جي سمو بيه ته ڪڏي عالدي علاڪي سمي فقلو وڙ بس پوڇيانو ولدي دا او سمن علل معنا تي دا اثر علامو پتا باني